Kapitel 7 Og det skjedde da muren var blitt gjenoppbygd at jeg straks satte inn dørene. Deretter ble portvaktene og sangerne og levittene utnevnt. Og befalingen over Jerusalem ga jeg så min bror Hanani og Hanania, borgens første, for han var slik en politlig man og fryktet den sanne Gud mer enn mange andre. Så sa jeg till dem, «Jerusalems porter bør ikke åpnes før solen blir het.» og mens de står vakt, skal de lukke dørene og stenge dem. Och still opp vakter av Jerusalems innbyggere, vær på sin egen vaktpost og vær foran sitt eget hus. Nå var byen vidstrakt og stor, och det var få folk i den, och ingen hus var bygd. Men min Gud inngav mig i hjertet å samle de fornemme og styresmennene og folket for att de skulle la seg innføre i slektsregistret. «Så fant jeg boken med sleksregister over dem som dro opp først, og i den fant jeg skrevet. Dette er de av provinsens sønner som dro opp fra det landflyktige folks fangenskap, det som Nebukanesar, kongen i Babylon, hadde ført til landflyktighet, og som senere ventet tilbake til Jerusalem og til Juda. Vær til sin egen by, de som fulgte med Serubabel, Jeshua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilsjan, Misperet, Bigvai, Nehum, Bana. Tallet på mennene av Israels folk. Paros sønner, 2172. Shephatiahs sønner, 372. Aras sønner, 652. Pahat Moab sønner, av Jeshuas og Joab sønner, 2818. Elam sønner, 1254. Sattus söner 845 Sakai söner 760 Binuis söner 648 Bebai söner 628 Askad söner 2322 Adonikam söner 667 Bigwise söner 2067 Adin söner 655 Aters sønner, Hiskias sønner, 98, Harsjums sønner, 328, Beseis sønner, 324, Harifs sønner, 112, Gibions sønner, 95, Mennene fra Betlehem og Netofa, 188, Mennene fra Anatot, 128, Mennene fra Betasmavet, 42, Mennene fra Kiriath-Jerim, Kefira og Be'erot, 743. Mennene fra Rama og Geba, 621. Mennene fra Mikmas, 122. Mennene fra Betel og Ai, 123. Mennene fra det andre Nebo, 52. Den andre Elam-sønner, 1254. Harim-sønner, 320. Jerikos sønner, 345. Lods, Hadids og Onos sønner, 721. Senaas sønner, 3930. Prestene. Jedaja söner av Jeshuas hus, 973. Immers sønner, 1052. Pashurs sønner, 1247. Harim sønner. 1017 Leviterna Jesuas söner, Kadmiels söner, av Hodevas söner 74. Sångarna Asafs söner 148. Portvakterna Shallums söner, Aters söner, Talmons söner, Akubs söner, Hathitas söner, Shobais söner 138. Netinim tjänarna Sihas sønner, Hasufas sønner, Tabaut sønner, Kero sønner, Sias sønner, Padons sønner, Lebana sønner, Hagabas sønner, Salmai sønner, Hanan sønner, Giddel sønner, Gahars sønner, Reaya sønner, Resin sønner, Nekodas sønner, Gassam sønner, Ussas sønner, Paseas sønner, Beesai sønner, Mejunims sønner, Neferchesims söner, Bakbukhs söner, Hakufas söner, Harhur's söner, Baslits söner, Mehidas söner, Harsas söner, Barkos söner, Siseras söner, Temas söner, Nesias söner, Hatifas söner. Sönnarna Alsalmos tjänare. Sotais söner, Soferets söner, Peridas söner, Jaalas söner. Darkons sønner, Giddels sønner, Shefatyas sønner, Hattils sønner, Pokeret Hasebayim sønner, Amons sønner. Netinimtjenerne og sønnene av Salomos tjenere var allt 392. Och dette var de som dro opp fra Telmela, Telharsha, Kerub, Adon og Immer, og de kunne ikke gjøre rede for sitt fedrehus og sin herkomst, hvorvidt de var av Israel. Delaias sønner, Tobias sønner, Nekodas sønner, 642. Og av prestene, Habaias sønner, Hakos sønner, sønnene til Barsillai, han som tog en av giladitten Barsillais døttere til hustere, og ble kalt ved deres navn. Dette var de som lette etter sitt register for offentlig å fastslå sin avstamning. Men det ble ikke funnet, så de ble utelukket fra prestedømme som urene. Derfor sa Tirshataen til dem at de ikke skulle spise av de høyhelige ting før presten med Urim og Tumim sto fram. Hele menigheten under ett utgjorde 42.360, foruten deres slaver og slavekvinner, som utgjorde 7.337, og det hadde 245 sangere og sangerinner. Deres hester var 736, deres muldyr 245. Kamelene var 435, eslene var 6720. Og en del av overhodene for fedrehusene ga noe til arbeidet. Tirshataen selv ga 1000 guldrakmer, 50 skåler og 530 prestekjortler til skatten. Og det var noen av overhodene for fedrehusene som ga 20 000 guldrakmer og 2200 sølvmine til skatten som skulle brukes til arbeidet. Og det som resten av folket ga var 20 000 gulddrakmer og 2000 000 sølvminer og 67 prestekjortler. Og prestene og levittene og portvaktene og sangerne og noen av folket og netinimtenerne og hele Israel bosatte seg i sine byer. Da den syvende måneden kom, var Israels sønner i sine byer.